Így kezdtem. Végzős egyetemista koromban hirtelen észre kellett vennem, hogy ugyanúgy ismétlődik mindegyik hét. Négy vagy öt döglött nap után egyszer csak bolond lett minden. Egymásba tollódott éjszaka és nappal, aztán visszajött a dögunalon, arra meg az újabb pörgés és így tovább. Az időjárás szintén össze meg vissza, napfényben eső, váltakozó irányokból szérohamok, az agyamról meg nem is beszélve. Én a magam részéről egész jól bírtam ezt a tempót, habár teljességgel kilátástalannak tűnt. Akiket én úgy hívtam titkom magamban, a referencia személyeim, az a nálam idősebb két bölcsész társam filmezni kezdett. Pedig a magyar filmek úgy voltak szarok, ahogy voltak, ezt meg is mondtam egyiküknek, név szerint Árpinak, aki erre csak rejtelmesen vihogni kezdett. A Moszkva térnél lakott Árpi, lakott nem volt tiszta, Kezdett lehet. A Moszkva térnél lakott Árpi, a szüleinél. Azért mentem fel hozzá, hogy tanácsot kérjek, kiről írjak szakdolgozatot és melyik tanárhoz az egyetemen. A novellái alapján a legnagyobb élő magyar írónak tartotta Márpit. erre tessék, elment dramaturgnak a filmgyárba, pedig már volt neki egy kötetre való anyaga. Igaz, nem adatta ki, otthon tartogatta gépelt formátumban. Ezzel én még egyet is értettem, de akkoriban, az 1960-as évek vége felé éppen újabb irányba fordultak a filmes hazudozások. A magyar filmgyártás éppen a mi korosztályunkat, a fiatalokat kezdte meghamisítani. Hogyan vehet részt ebben az én mesterem? Mert Árpit én mesteremnek tartottam. Két évvel azelőtt például Csád Gézát választotta a szakdolgozata témájául, amiért irigyeltem. Elvégre Csád deviál személy volt, megrögzött morfinista, akit határőrök lőttek agyon az első világháború végén a zavaros viselkedése miatt űr zavarban. A novellái mégis figyelemreméltóak voltak. választ te Mándi Ivánt, mondta Árpi. A bírálód meg legyen Cine Mihály. Ő nyitva van, lenézik a marxisták, hogy tudománytalan. Mándi meg városi kisember fanyalogtam, Cine pedig népies, hogy illenek össze. Meglátod, Cine is először csodálkozni fog, aztán megörül neki. Az egész népi, urbánus ellentét már csak porhintés, lejárt Verkli. Búcsúzáskor szokatlan módon kezet szorított velem, rögtön felszálltam egy buszra a Moszkva térnél, aminek a neve előzőleg Szél Kálmán tér volt, és én akkoriban ezt is számom tartottam. Érdekeltek ezek a névváltozások, mert hat évesen én is abban részesültem, amikor Vetróból Rozner lettem. A téren szálltam le a buszról, hogy bemenjek az egyetemre cine -hez. Annak a térnek a neve meg Aponyi tér volt 1945-ig, azt is tudtam. Majd felgyalogoltam az Ötvös Lórán tudomány Tudományegyetem impozánsi épületének második emeletére. Ott meg bekopogtam Cine Mihály irodájába és minden úgy lett, ahogy Ajtony Árpád megjósolta nekem, de szórul-szóra az is történt. Aztán udvariasan elköszöntem Cinétől, és gyalogvágtam neki a kosútlajos utcának. Arra a közeli helyre igyekeztem, aminek 1942-ig Vámház körút volt a neve, amikor is Horthy Istvára keresztelték át. Majd a második világháború végén, 1945-ben az országot megszálló szovjetek az egyik marsajukról Tolbuhírról neveztették el a magyarokkal. Így hát ott lakott az a lány, akivel már harmadik éve jártam. Felrohantam az égigérő ház rengeteg lépcsőjén, becsengettem, és amikor Judit ajtót nyitott, rögtön áradozni kezdtem neki, hogy képzeld, mi történt az előbb, mi alatt végigmentünk a hosszú előszobán, és a nappali szobában ő nekitámasztotta a hátát a falnak az ágyon, mi alatt én székre ültem szemközt vele. És csak nézett sejtelmesen. Ekkor én elakadtam, és kérdeztem, hogy mi van. Már megint sok vagyok, Judit? Igen, mondta. Csak magaddal törődsz már megint. Ne haragudj. Mondtad, hogy van valami a telefonba. Mi van? Tényleg érdekel? Mondjam. De csak ha tényleg érdekel. Biztosítottam, hogy nagyon. Judit megvárt, aztán mégis belekezdett. Eleinte kedvetlenül, majd belejött ő is hogy múlt héten próbafelvételem volt a filmgyárban, aztán tegnap előtt diszpozíciót kapott. Egy kisebb szerepet, egy csavargó autóstoppos lány fog játszani, a Balatonnál lesz a helyszín, és ma délután küldenek érte egy stábkocsit. Három nap múlva jön vissza a forgatásról. – Mai, felelőtlen, vidorcsaj leszel – jósoltam. Esőből kéreckedünk be egy nyaralóba dusánnal, meg egy másik fiúval, és vidámak leszünk, meg stopposok. A dusának szóltak, hogy hozza el a gitárját, én meg farmerben jöjjek. Akkoriban Magyarországon még hírből sem volt ismert a fogamzásgátló gátló tabletta. Vicces féltékenységgel megkérdeztem, viszi-e a forgatásra a hüvei pesszáriumot is, de a zöld szeméből rögtön láttam, hogy ezzel nem kéne hülyeskednem. Együtt ebédeltünk, majd a ház előtt megvártam vele a stábkocsit. Aznap este Judit nélkül néztem be az ötvös klubba. Walk with me énekelte Vitek Mari mikrofonba az alaksorban, az úgynevezett hordóban. Félhamály volt, erotikus légkör. A párok szorosan egymáshoz tapadva forogtak. Inkább visszamentem a kivilágított felső szintre sörözni. Az ottani lármás tömegben többek között összeakadtam csimagyurival is, egy volt pápai osztálytársammal. Két frissen érettségizett lány volt vele. Az egyik nem érdekelt. A másik a rövid hajával és óriási szemével rám sem mert nézni, mert még gátlásos kezdő volt. Szerintem csak is azért sörözött ő is. A többieket utánozva ügyetlenül kortyolgatott az üvegéből. Elsodróttam tőlük, később meg hiába kerestem őket a falakat borító nagy tükrökben, amik az egyetemi klubban megmaradtak a régi korokból, amikor még centrál kávéháznak nevezték a helyet, és híres irodalmárok meg újságírók jártak ide, még a Horthy korszakba. Zárás után melegesőben mentem hazafelé, a tök üres -Lajos utcán. Nem siettem, csak lődörögtem, meg-megálltam. Juditra gondoltam, hogy még az első évben milyen híres pár voltunk mi az egyetemen, a könyvtárban meg mindenhol folyton együtt voltunk, nyári szünetekben pedig kempingeztünk Bulgáriában, stoppoltunk krakkonát egészen a tengerig Lengyelországban. Elválhatatlanok lettünk, most meg már látni sem akarjuk egymás napokig. Ez csak egy diák szerelemnek nevezett valami, vagy micsoda az egész. Hogy nézhetett levegőnek ott az ágyon ülve? Biztosan én ültem el három év alatt, és ez olyan szarérzés volt, hogy inkább önmagamat kezdtem volna el utálni, nehogy már Juditot, akiről még ott, a neonfényes, esőben állzó, kietlen kosutlajos utcán is tudtam, hogy csalhatatlanok a megérzései. Inkább én vagyok a hülye. Láttam magam a kirakatok üvegében, hallgattam a kopogó cipőmet, egy szálingben voltam, mégse fáztam. Gondoltam, ennyi az egész, aludt a belváros, gondoltam, hova jól nézek ki, akkor is, ha folyton folyvást elvesztem itt a jó fejversenyt. Ilyesféle voltam én akkoriban. És, pontosan emlékszem, az úttörő áruház utáni bolt kivilágított kirakatát bámultam hosszasan, meg bennem magamat is, amikor egy elszánt hang azt mondta mögöttem. Lövök! Megpördültem. Az az aprót frizurás kiscsaj áltott közel, és a jobb keze mutató ujját rám, mint egy pisztolyt. A hüvelyk ujja meg hátra feszítve, mint a fegyver kakasa. És mikor összenéztünk, a szeme rögtön ilyet lett a bátorságától. És még az is mind látszott rajta, hogy csima gyuri búcsút vett tőle az imént az ötvös klub előtt. Majd a barátnőjével ment el, és ez a kiscsaj most hazafelé tart az éjszakában ahova talán életében először merészkedett ki a tisztességtudó családjából, vagy valami ilyesmi. Én meg akkor valósággal nekirontottam, nyitott ballonkabátban volt, több se kellett nekem, és elárasztottam az esőben a dumámmal. Átkaroltam a vállát, vezettem és magyaráztam, mint aki fölényesen tudja, hogy neki, mint csajnak mire van szüksége. Meg sem ukkant. Úgy elkábult eleinte, mert épp ilyennek képzelte a találkozást egy nekivaló fiúval. Azután elengedtem a vállát, kézem markoltam, úgy mentünk tovább. És én egyre csak szakadatlan maradtam, csak lögtem a szöveget neki önmagamról, hogy az hogy van, mire gondol éppen. Mellesleg megkérdeztem, hol lakik, mert én most haza fogom kísérni, jó? Ez is tetszett neki. A Rákóczi úton lakik, az otthon áruházzal szemben. Akkor már a Korvin jártunk, és megállítottam, és magam felé fordítottam az esőben. Nyugodt egyetértéssel nézett vissza. Szájon csókolhattam. Jó hosszan, és egyre erősebben. És az is benne lett abban, hogy folytathatjuk, mert ő valahogy így képzelt el magának ezt az egészet. Kiderült, hogy kettesben él a nála sokkal idősebb nővérével, és megtudtam a telefonszámát is. És mikor a nevét kérdeztem már a kapujuknál, de rántotta a karját, és régiesen határozott mozdulattal rázta meg a kezem. – Marian vagyok. – Géza vagyok, mondtam én, majd elmentem anyámhoz a leheltérre. Pár nap múlva megjött Judit a Balatontól, és felhívott. Rögtön mentem hozzá a tolbuhinkörútra. Kérdezte, Kérdeztem, milyen volt a filmezés. Jól érezte magát, csak álmosnak tűnt. Előző napon buli volt, az utolsó forgatási napot ünnepelt a stáb hajnalig, egy vízparti hotel földszintjén, fürdés is volt. Rengeteg vendég is jött Pestről, a rendező meg a színészek barátai, és sorolta a neveket. Sokat ismertem filmek listájából, sokat nem. Egyszer csak az egyiknél, akiről életemben akkor hallottam először, hirtelen rászóltam. áj. Az kicsoda! Magam sem értettem, miért kérdeztem rá arra a névre. Melyik kicsoda? Az a Cse Talán Judit ejtette ki furcsán azt a nevet, azért csaptam le rá. Akit az előbb mondtál. Ja, legyintet. az egy nagyon gátlásos fiú. A rendező meg akarja bízni, hogy fütyüljön majd a főcímre. Úgy képzeli a bacsó a film hangulatát már az elején éreztetni. Miért? művész az a Cse. Nem tudom és elvörösödött, Vagy csak képzeltem? Minden esetre az a név megmarad bennem. Aztán Judit aludni akart, eldőlt az ágyon, én meg ruhástól melléje feküdtem. Átöleltük egymást. És csak este ébredtünk fel. Ajánlottam, hogy menjünk el a rojálba. Árpi ott lesz, valami hírt akar átadni nekem, ami nem téma. Majd megint az árpi fanyalgott. Közben éreztem, mégiscsak van kedve kimozdulni. A villamoson már nagyon örültem Juditnak. Váratlan érkezett vissza. Mariant akartam elhívni a mai estére, de hát Judit az mégiscsak Judit azzal a hosszú hajával, és az élettelteli mosolyával, hát persze, hogy csakis ő minek vacilálok itt össze-vissza. A Blaha-Lujza tértől már gyalogmentünk a Lenén körúton, ami Terész körút volt még a születésünk előtt, egészen a Vörös Csillag mozi bejáratáig. Annak a mozinak a vetítő terme, valahol bent volt hátul, mélyen a lenin körút bérházai közötti tágas résben, és annak a hajdani szállónak a bálterme volt, aminek a nevét húsz év múltán már csak a rojál étterem őrizte meg. Nekünk a nagy üreg közepéig kellett elmennünk Judittal, onnan jobbra a lépcsőkön fel, egészen egy üvegajtóig, és akkor, akkor egy beláthatatlan sötét hodályba érkeztünk. Ott bent csak némi hangulatlámpák sejlettek, és emberi árnyak ültek vagy imbolyogtak az asztalkák között. Ez volt hát akkor a rojál étterem. Egyikünk sem járt még ott. Miután a szemünk megszokta a homályt, mi is elindultunk, hogy rátaláljunk az ismerőseinkre. Először Juditot szólították, talán az újabb barátai, a filmesek valamelyik asztalhoz, és ő le is ült oda, én viszont kutattam tovább. Valami bárpultféleség mentén elhaladva, valami függönyök tájékán ötlött fel nekem egy fénykörben, vagy inkább csíkban valaki, aki Árpihoz hasonlított. És ő volt valóban. Búdi Gáborral ült egymáshoz tolt asztalkák mögött. Mellettük Szent Jóbi, Balaskó, Szerbian csika, és még legalább négyen-öten közöttük érdeklődő lányok. Örültem, hogy nem Marianna jöttem ide. Árpi mellé ültem le. A pincérnél mindjárt két üveg bort rendeltem, és három üres poharat. Volt pénzem bőven a nagyszüleimtől, nem úgy, mint a többieknek, és a későbbiekben sem fukarkodtam. A társaságunk mind hangosabban ordítozott. Bódi Gábor fekete kesztyűt viselt, azzal hadonászva magyarázott, hogy meg az a brilliáns gyűrű, amit a kesztyűre húzva viselt, és nyilván az anyjáé volt. Balaskó Jóbival kiabálva hívta fel a figyelmet magára, Jancsi a legfiatalabb meg akkoriban épp csodálta őket, csak később veszett össze velük. Még mielőtt Árpi fére hívott volna engem egy bizalmas beszélgetésre. A pulthoz mentünk mi ketten. Ott én elmondtam volna, mit intéztem Cine Mihályal, de ő már az elején félbeszakított. Jó, jó, tutira veszi, ügyes voltam, nem kell engem félteni, de őt már nem érdeklik ezek a hivatalos ügyek, éppen ma kapott értesítést, mehet harminc napra Párizsba. És? És ő kint marad. De kinek is érjem a pályaudóanra se, ez az ő búcsú estje, majd a franciáknál találkozunk, ha nekem is kedvem lesz ott kint élni. Szóval ő nem jön vissza csak ha francia állampolgárságot kap majdan. Olyan büszke lettem, hogy én vagyok az egyetlen kiválasztott, akit megtisztel a bizalmával, hogy figyelmeztettem, ha nem jön vissza 30 napon belül, a hatóság diszidensnek nyilvánítja, bűnözőnek, és sosem fogják kiadni a novelláit az anyanyelvén itt ezek. Mire ő közölte, odaát is létezik magyar nyelvű irodalom meg emigránslapok. Ezután én is inni kezdtem, és többet rá nézte már Árpira, mint aki nem is létezik. Átmentem Jutka társaságához a filmesek asztal sorába, ott egyszer csak valahol hátul felállt egy alak, teljesen feketének tűnt a sötétségben, és elment. Aztán mondta valaki, hogy az volt a Cse Tamás. Így jutott másodszor fülembe a csetamás név. Harmadjára pedig akkor, ha már ez kerül szóba, amikor már személyesen találkoztunk. A kossuth -Lajos utcán mentem késői órán egy csapattal, tucatnyi kiskorú fiú és lány élén, mellettem a vezér, Szent Jobbi Tamás. Mi ketten voltunk a kor elnökök. Én 24 éves voltam akkor, Szent Jóbi még nálam is idősebb. A szemközti oldalról a puski mozitól kiáltott valaki, hogy Tamás! Szent nak Egy megállított taxiból kiszállt alak volt az illető. Fél hosszú volt, tengerész kabátot viselt. Amikor megtudta, hova megyünk, fizetett a taxisnak, elindult felénk át az úttestem. Ki ez? kérdeztem Szent Jóviton. Ez a csetamás. Az ki? Indián. Indiánt játszik a bakonyban minden nyáron. Egyébként? Rajztanár, és gitáron játszik a saját angol szövegeire. Továbbá? Továbbá őrült. Az utóbbi szó elismerés, sőt, dicséret volt akkoriban. Hátrahúzottam a kölyök csapatba, menjenek kettesben ők az élen. A Dohány utcába tartottunk egy egész éjjel nyitva tartó kiskocsmába. Ott asztalokhoz telepettünk, én meg átszóltam csetamásnak, szívesen írnék neki dalszöveget. Amúgy is kifejező, folyton változó arcából erre összeszűkült pillantással nézett rám, vagyis ő ráállított belügy is nézett hogy igazoljam magam. elihúztam a belső zsebemből egy karcsú kis könyvet. Látod? Ez itt az én novellás kötetem. Itt van hátul a fényképem, ez vagyok én, mert én írtam. Bereményi Géza vagyok, ez a nevem. Olvasd el. Eltolta maga elől az igazolványt. Nem, én soha nem szoktam olvasni. Miért? Felzaklat, rosszak az idegeim. Nem tudom, miért ajánlkoztam neki. Minek is akarnék dalszövegeket írni. De ez a visszautasítás mindent tisztázott bennem. Nem akarok beilleszkedni sem a fiatal írók induló tehetségek visszataszító sorába. Titkon szégyenkeztem, hogy engedtem kiadni a könyvemet, és a bölcsészdiplomám a tanári pálya sem kell nekem. Szívem szerint egyelőre csak egy dalszöveget írnék egy őrültnek, akitől még egy hangot sem hallottam énekelni. És másnap elmentem a megadott címre. Ő elővette a gitárját, eldúdolt egy dallamot, amire én az élőbeszéd sebességével a következőket írtam. Az ócska cipőt egy este már oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt, csak bámult eziré. Deziré így suttogott, Istenem, Istenem, micsoda vidék, micsoda egy ócska vidék, a cipő, milyen ócska már, épp egy kocsma előtt gondolt arra Deziré, mit is mondott Antoán, talán egy éve lehetett, ne bámulj bambán, ha esik az eső, az eső. Jól van, gondolta Deziré, tovább megyek.